Між ними спеціаліст із видобування нафти, якої досить в цій околиці, тільки дуже глибоко, понад 12 тисяч метрів. Він працював за кордоном в Індії. Американська фірма хотіла його заангажувати на працю до Америки, але він відповів, і що мені буде з того? В Америці нема наших Карпат. Немало значить, що це область курортів. І щоб курортників приманити – Треба підтримувати порядок, бути ввічливим і мати першорядне обслуговування чи, як в Україні кажуть, сервіс. Івано-Франківськ має свій білий дім, де саме відбувається Перший світовий гуцульський з'їзд. Білий тому що це велика біла споруда, в котрій розташовані обласна рада і там урядує президентський представник. І ще тому, що білий дім мають Вашингтон і Москва то чому ж його не може мати Івано-Франківськ? На з'їзді гуцули радили по гуцульському. Це значить, що багато делегатів було в гуцульських народних строях, звичайно, від пояса вгору. Була гуцульська виставка, але найкраще гуцули вславились увечері на концерті своїми танцями. Саме тоді я побачив вперше в житті танець «Аркан». Виведений на сцені гуцульськими легенями, Сидіти тихо було важко, бо ритмічна музика і жваве темпо аж підкидали тіло на сидінні. Та й інші гуцульські танці, характерні дрібненькими жвавими кроками і рухами, я назвав би їх дрібушками, були виконані прекрасно. Летовище хай сховається набагато більший і з більшими амбіціями і претензіями Львів. Вилетіли ми на прогулянку в Карпати вертольотом. Гори зелені, хоч ліс ще молодняк. Пролетіли понад горою говерлою. Чудово з гори, у горах Карпатах. Ой, там би я жив, з гори на долину я бимся дивив. Політали одну годинку добре, але жити. В Карпатах наймудріші більшовицькі владарі над людьми та природою провели свої фатальні експерименти. Взяти хоча б вівці Почали поступово впроваджувати нову породу Щоб збільшити їхню продуктивність Людина ж ліпше усе знає за звірину А ще ж із матеріалістичною ідеологією Карпатські вівці, горбаті як верблюди Ліпше знали усе за науковців Як витримувати великі зміни температури вночі і в день Дощ чи сніг з їхнього горба легко стікав вони знали, як цупко триматися На кам'яних тих стежках І на стрімких схилах А нова вівця Незабаром почали їй гнити ратиці З'ясувалось, що вона Не така витривала і вміла Як хотілося б науковцям Але повернути стару породу Вже не так легко В Яремчі найкраще купувати Сувеніри, найдешевше Бо тут на базарі Велика конкуренція поміж яких 20 купців. Продавці мають свої крамнички-будки. Одну біля одну є. А крамарі голосно і наполегливо рекламують свій товар. Окрім краси, є тут ще й оригінальність. Ми обідали у величезній будівлі, дерев'яній, без жодного цвяха. Будують нові курортні будинки. Між ними одна німецька фірма для своїх працівників. Колись яремче було повне туристів – Найбільше їх прибувало з Азії, був також окремий район для велімож партократів. Хто завідує їхніми віллами тепер? Ніхто не певний. В цій області йде релігійна боротьба, сказати б на ножі, бо на вулицях Івано-Франківська, Коломиї доходить до сутичок, під час яких міліція нейтрально стоїть збоку. На Івано-Франківщині багато будують нових хат і церков. Та й не тільки на Івано-Франківщині, а й на Львівщині і Тернопільщині. Знову ж, такого будівництва на Великій Україні не видно. Вздовж нашого маршруту Вінниця-Київ-Канів-Житомир ми не бачили, щоб десь будували нову церкву. Правда, в Житомирі відновлюють Великий Собор, біля якого поховано вбитих під час війни чільних діячів ОУН, під проводом Андрія Мельника, Омеляна Сенека і Миколу Ззіборського. Згадуючи церкви і віросповідання, слід сказати, що у відправі панахиди під пам'ятником Шевченкові у Каневі православний отець участі не брав, хоч стояв між людьми. Відправили греко-католицькі отці Ярослав Гайманович з Монреаля і отець Мирон, народжений в Києві, котрий тепер обслуговує вірних у якійсь східній області. Заходимо також до Коломиї, Непомиї, де не можна не відвідати знаменитого із десятками тисяч експонатів Музею народної творчості. Не поминули і Нагоєвичів, де народився в курній бойківській хаті Іван Франко. Почувши вперше про курну бойківську хату, я собі уявляв, як бідний, малий Івесь мучився в хаті свого батька Коваля. Побачивши зараз відбудоване господарство, яким воно було сто років тому, я зрозумів, як можна себе збаламутити. Це було велике, гарне господарство заможного Коваля, який жив у півкурній хаті. Тобто дим спершу виходив до сіней, а звідти розходився на стріху під дахом. Ця дерев'яна хата – Присоромить усі селянські доми на поділлі. А курні хати були не від біди, а від цісарської біди у Відні. Бо хто мав хату, з котрої дим виходив на двір коменом, мусив платити цісареві високий коменовий податок. Якби Франко обрав фах коваля, зажив би, як його батько, заможним, спокійним, повним пошани від селян життям а обравши науковий, політичний і літературний шлях, зазнавав духовних тортур і матеріальних зліднів, таке від своїх же земляків, яких він випередив на десятки, а може,